הנשים, ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות. וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריו"ש הדבר. ויחלו בכל הנשים ההושיבו נשים נוחריות, עד יום אחד לחודש הראשון. וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוחריות, מבני ישוע הבן יוצדק ואחיו, מעשיה ואליעזר, ויריב וגדליה. ויתנו ידם להוציא נשיהם, ואשמים איל צאן על אשמתם. ומבני עמר, חנני וזוודיה. ומבני חרים, מעשיה ואליה ושמעיה, ויחיאל ועוזיה. ומבני פשחור, אל יוענאי, מעשיה, ישמעאל, נתנאל, יוזבד ואל עשה. ומן הלוויים, יוזבד ושמעי, וקליה, הוא, קליטה, פתחיה, יהודה ואליעזר, ומן המשוררים, אל ישיב, ומן השוערים, שלום, ותלם, ואורי. ומישראל, מבני פרעוש, רמיה, ויזיה, ומלכיה, ומימין, ואל עזר, ומלכיה, ובניה. ומבני עילם, מתניה, זכריה, ויחיאל, ועבדי, וירימות, ואליה. ומבני זתו, אל יוענאי אל ישיב מתניה וירמות, וזבד ועזיזה. ומבני בווי יהוחנן חנניה זבי עתלאי. ומבני בני משולם מלוך ועדיה ישוב ושאל ורמות. ומבני פחת מואב עדנה וכלל בניה מעשיה מתניה וצלאל. ובינוי ומנשה. ובני חרים אליעזר, ישייה, מלכיה, שמעיה, שמעון, בנימין, מלוך, שמריה. מבני חשום, מתנאי, מטתא, זבד אליפלת, ירמי, מנשה, שמעי. מבני וני, מעדיי, עמרם, ואועל, בניה, ודיה, כלוהו. וניה, מרמות, אל ישיב. מתניה, מתנאי, ויעשי. ובני ובינוי שמעי, ושלמיה ונתן ועדיה, מחנדוי ששי שראי, עזראל ושלמיהו שמריה, שלום אמריה יוסף, מבני נבו יעיאל מתיתיה זבד זבינה ידי ויואל בניה. כל אלה נשאו נשים נוכריות, ויש מהם נשים? וישימו בנים.